أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومبرجاني ونالك شميلان بريمير Hadijskoj predaji, zahvalni i nezahvalni, a malo je zahvalni. Jer zahvalan znači biti svatiti da ono što imaš da ti je Allah dao. I nikad ne moj govoriti ja sam bogat, nego reci Bog mi je dao bogatstvo. Ja sam zdrav jer ti možeš mora, do saba obolti. Nego Allah mi je dao zdravlju. Allah mi dao pamit, moraš i pobudati. Pa ko će te onda liječiti kad izgubiš pamit? Džaba, judu, čabanje, moraš završi samo na psirijatriji prema nemo nemoj ništa sebi prepisat nego kao što je Sulejman Ali Salam rekao kad je vidio kako razumije govor mrava e, govor životinja, džina kad mi sve bilo pokorno on kaže ovo mene Allah samo iskušava ovo je očita blagodatnog gospodara da vidi ko će biti zahvala a ko ne zahvala. Pa bila su trojica gubavi, čelavi i sliepi. pa je naišao melek pretvoren u ljudski lik pa je pitao gubavog šta bi ti najviše želio? Kaj da ličim ko ostali Ti ćela bih da imam post postali narod, a ti slijepi da vidim. I on je dovu i oni su dobili svi što su tražili. I još mi je dao, nekom je dao vaca, goveda, deva, svake je dobio pokrda toga. Dobio i metak i plus to zdravlje koje su tražene. Baš ono što mi maškali kao horoskopu, poso ljubav, zdravlje. To on horoskopu piše. Svaki dovolj da je zdrav, zaposlen i zaljubljen. Nakon nekoliko godina ponovo dolazi ovaj isti melek u ruskom liku i sad najlazi kao prosjak pa kaže ovom gubavom eto ja putnik, namjernik i njima se i zekat može dat kad čovjek puti ovu putu ostane bez, bez sredstava bil mi šta dao da tebe Allah dao to bogatstva da mi šta dadneš, ja sam ostao bez ičega. a on veli kaže ovo sam ja zaradio onaj gubavi ovo sam ja stekao pa kaj je zar se zaboravio da ti je to Allah dao da, da se bio gubav, da nisi ništa imao i vrat se kakav si bio ponovo izgubio sve i postao gubav tako isto rekao i čelavi jedino je slijep i rekao meni je ovo Allah dao uzmi što god hoćeš uzmi sve ako hoćeš i neki kaže ne treba ništa ti si zahvalan pa je malo zahvalni zato se na ahiretu zahvali neće žaliti ni u džennet svi će se žaliti čak i oni što su zikirali što još nisu više zikirali što su klanjali djelali kad budu vidjeli koliko me Allah dao reče da smo Bog dom još šta više uradili a zahvali se na dīnalku zahvaljeivali pa i na hiretu se žaliti, kao što bi rekao omerima Aibina Abdulaziz, šta te raduje? Pa je rekao, mene raduje ono što mi Allah pošalje. Pa neka nam ovo bude primjer da se radujemo onome što nam Allah pošalje.